Ернест Брама Грав сліпу. Дивна річ, сер. задумливо промовив інспектор Бідл, звертаючись до Карадоса, тим поважним тоном, яким він завжди звертався до сліпого детектива. Дивна річ, здається, сліди будь-якого злочину, скоєного за кордоном, нині ведуть до Лондона, якщо уважніше придивитися. Тільки треба знати, де дивитися. Додав Карадос. Що ж, згоден. Але оскільки ніхто не знає, де дивитися, та й не особливо дивиться, то у дев'яти випадках із десяти ці сліди завжди непомічені. Я говорю не про банальні вбивства або крадіжки зі зломом, ні. Нотки професійної гідності видавали в ньому справжнього ентузіаста йдеться про злочини вищого розряду п'ятивідсоткові облігаційні купони припустив Карадос. О, ви маєте рацію, містер Карадос! Бідл сумно похитав головою, ніби ситуація, про яку йшлося, склалася виключно через недогляд. У людини трапляється напад у довідковому бюро Agent General у Британській екваторії. І в результаті маємо підроблені цінні папери в Мексиці на суму 250 тисяч фунтів. Або взяти випадок із нефрітовою свастикою. Цей амулет було закладено за шилінг і три пенси в бейсіні. А як він міг би прояснити справу про харківські ритуальні вбивства? А згадайте загадкову втрату пам'яті у Вестхемстеді. Адже якби хтось помітив зв'язок між цим фактом та змовою барипурських бомбістів, він міг би бути розкритий. Справді, сер або троє діточок цього чекаського мільйонера Сайруса Бандінга, здається, вони викрадені серед білого дня навпроти Нью-Йоркського музейного театру. А через три тижні на Чарлінг-Кросс знаходять ньому дівчинку, яка розмальовує крейдою стіну. Пригадую, нещодавно читав статтю в одній фінансовій газеті. Там писали, що від кожного злитка іноземного золота тягнеться нитка на тредніл стріт Звичайно, сер. Це лише образне вираження. Але воно дуже вірно передає суть того, що відбувається. Здається мені, що кожен гучний злочин, скоєний за кордоном, залишає відбитки пальців і тут, у Лондоні. Якщо, як ви слушно зауважили, знати, куди дивитися. І до того ж, потрібно вибрати правильний момент. Час – прямо зараз. Місце – прямо у нас під носом. А ми робимо невірний крок і назавжди втрачаємо шанс. Інспектор кивнув і зі значенням хмикнув, висловлюючи абсолютну згоду. Навіть найнепримітніша людина, яка виконує нудну щоденну роботу. Іноді відчуває гордість за свою справу і тоді говорить про неї в найромантичніших виразах. Ні, мабуть в одному випадку з тисячі шанс залишається не зовсім безнадійним. Подумавши, уточнив сліпий детектив. Іноді закон і злочинність – ці вічні суперники. Видаються мені гравцями у крикет. Скажімо, закон на полі, а злочинність біля воріт. Якщо закон помилиться, подасть надто слабо або не впіймає м'яч. Злочинність здобуде кілька очок, або хоча б набереться впевненості. Але якщо помилиться вона, пропустить прямий м'яч, або зробить невдалу подачу, все, для неї гра закінчена. Будь-яка помилка злочинності фатальна. Натомість закон ще має шанс її виправити. «Чудово, сер», – казав інспектор Бідл, підводячись. Розмова відбувалася у робочому кабінеті Карадоса, у його особняку вежі. Вдале поєднання. Я його запам'ятаю. Дуже сподіваюся, що його команда цього Гвідо-бритви надсилатиме нам лише легкі м'ячі. Гвідо був іноземцем, найгірше – італійцем. Проте він був майстром своєї справи, з яким не можна було не рахуватись. Тож інспектор, користуючись давньою дружбою, вирішив порадитись Карадосом. Йому доводилось протиставляти винахідливості й спритності злочинця лише витончені раз і назавжди уставлені методи британської поліції. Методи, що справляють на стороннього спостерігача враження надмірної обережності й консерватизму. Але слід визнати, з певних причин виявляються ефективними. Злочин, який змусив Скотленд Ярд зацікавитися особистістю Ільразою, що означає бритва, і його зграї, був з розряду тих історій, на які туманно натякають репортери в колонці світської хроніки, викликаючи вічливу недовіру проникливого читача. Історія, що згодом постане у всіх подробицях у мемуарах якоїсь аристократки. Ось основні складові сюжету. «Загадкова дама», ймовірне королівське весілля під загрозою», «Та компроментуючі документи, що могли зникнути», «Жінка ревнива», «Документи викривальні і весілля», Вочевидь, відкладається на невизначений час. Щоб отримати ці папери, графиня і вдалася до послуг Гвідо, вирішивши, що лише цьому уславленому негіднику вона зможе довірити таку важливу місію. З першою частиною завдання, крадіжкою документів, Гвідо впорався чудово, але його одразу ж запідозрили і почали стежити. У ситуації, коли шахрай виконує брудну роботу, є певні незручності, якщо графиня мала певне моральне право на документи то її спільник не мав права перебувати навіть на волі. Він розуміє, що в разі затримання в будь-якій європейській столиці йому світить арешт, щонайменше за шістьма пунктами. Звідня він утік північною залізницею. Оскільки поліції було відомо, куди прямує потяг, Гвідо з великою винахідливістю зійшов поблизу Часлава і далі рушив через Хрудім. До того моменту за ходом гри спостерігало безліч уважних очей, і вони знали, куди дивитися. Дипломатія і правосуддя об'єднали свої зусилля, і почалося лисяче полювання. Тільки Ногвідо забивався у нору, його витягували звідти, і він змушений був шукати інше укриття. З Бадрубіце він утік у Глац, звідти до Бреслау, потім у Штетін. Оскільки графиня заплатила дуже щедро, Гвідо мав достатньо грошей щоб продовжувати подорож. Як тільки випадала можливість, він зустрічався із своїми спільниками і потім знову з ними розлучався. Тиждень таких перегонів Гвідо опинився у Копенгагені. Все ще не маючи жодної хвилини, щоб перепочити, оскільки в цьому місці він не досяг своєї мети, він дістався мальме на поромі. Там сів на нічний потяг до Стокгольма і вранці вже плив солоним морем. Щоб збити переслідувачів зі сліду, Гвідо прямував до Або, маючи намір дістатися звідти до Ревеля і повернутися до Центральної Європи найменш очевидним маршрутом. Однак і тут йому не щастило, хоча попередження надійшло вчасно. Немов під захистом таємничої сили він зміг пересісти з пароплава на човен і, мандруючи з шляхом, крізь безліч островів і шрехтів архіпелагу, досяг Гельсінфорсу. Через дві доби він опинився у Фріхауні, відірвавшись від погоні і отримавши короткочасний перепочинок. Для розуміння цих блукань необхідно згадати, заради чого все було затіяно. Гвідок олесив Європою зовсім не з бажання помилуватися пам'ятками і, звичайно, не з любові до природи, адже кожен крок для нього був життєво важливий. Кожен кидок вперед або відхід назад, безпосередньо підпорядкований його планам, що постійно змінювалися. У кишені цієї людини лежали папери. Заради яких він наражався на смертельний ризик. Ціну за свої послуги він призначив більш ніж високу – гравар та свічок. Однак, щоб вважати угоду завершеною, необхідно було передати папери до рук особи, яка його найняла. А на іншому кінці Європи ця особа чекала, зберігаючи спокій, оскільки й сама перебувала під постійним наглядом. Графиня X займала досить високе становище у суспільстві, щоб перебувати поза межами досяжності для секретних служб своєї країни, але всі підступи до неї надійно охоронялися. Тепер завданням Гвідо було отримати досить довгий перепочинок для того, щоб повідомити графині про своє становище, після чого вона могла б відправити до нього довірену особу. Уся ця складна інтрига готова була розсипатися на порох, І хоча досі Гвідо вдавалося ховатись від правосуддя, але час уже підтискав. Його слід втратили після Хутоли, повідомив Бідл, змальовуючи ситуацію Карадосу. За три дні стало відомо, що він повернувся до Копенгагена, але тоді вже вислизнув. Єдина ниточка – це повідомлення Флердоранж у колонці особистих оголошень «Таймс» а графиня щодуху подалась до Парижа, і Лафаєр переконаний, що слід веде до Лондона. Гадаю, Міністерство закордонних справ має бажання допомогти. Ніби так, сер, погодився Бідл. Але в моїх інструкціях, звичайно, не вказано, куди саме слід подивитись. Що хвилює нас, то це заробити бал на нашу користь. Хлопці з Ярду досі точать на нас зуб через ганса дудочника. Саме так визнав Карадос. Добре, подумаю, чим можу бути корисним, якщо випаде така нагода. Тримайте мене в курсі всього, що станеться. А якщо самі щось з'ясуєте, заходьте. Обговоримо. Скажімо, сьогодні ж середа? Тоді зустрінемось у п'ятницю ввечері. Не будучи педантом у таких питаннях, Карадос намагався бути пунктуальним. Є люди, які вважають, що обіцянки треба виконувати будь-що. Вони запізняться до смертного одра рідного дядька, аби стримати слово. Дане останньому волоцюзі. Сліпий детектив дотримувався значно приземленіших поглядів. Моє слово, казав він не раз, підпорядковується обставинам, як і я сам. Якщо я щось обіцяю, то це дійсне лише доти, доки не станеться щось важливіше. Люди з розумінням це сприймають. І сталося ж так, що цього разу саме така несподіванка й трапилася. Саме в п'ятницю ввечері перед вечерею. Карадоса покликали до телефону, хтось хотів поговорити особисто. Секретар Грейторіх увійшов і сказав, що прийняв дзвінок, але абонент лише назвався Бребнер і не уточнив жодних деталей. Це ім'я Карадосу нічого не сказало, однак він не здивувався і підійшов до телефону. Макс Карадос біля телефону, я вас слухаю. Це справді ви, сер? Містер Бріквіл, велів мені зв'язатися з вами особисто. «Що ж, ви на правильному шляху?» – Бріквіл кажете. «Ви з британського музею». «Щось пропало?» – спитав Карадос. На цей момент точно відомо викрадено шість ящиків грецьких монет, орієнтовно від тисячі до тисячі штук. Коштовні? У трубці почувся уривчастий смішок, сповнений гіркоти. «Так, схожий негідник добре знав свою справу. Усі збережені зразки найкращого періоду». Сиракузи, Месіни, Кротона, Амфіполя, Євмена, Євенета, Кімона. Шеф місця собі не знаходить. Карадос загарчав, Його пальці знали на пам'ять кожну монету. «Скажіть, що ви зробили?» – запитав він. Містер Бриквілл уже побував у Скотланд-Ярді, і там йому порадили, поки не здіймати галасу. Ми б дуже не хотіли, щоб чутки про те, що сталося, вийшли за межі музею. Думаю, ви знаєте, що до мене можете не турбуватися. Саме тому мені доручили поговорити з вами особисто. Ми вже попередили всіх великих торговців монетами та колекціонерів, яким злочинці могли б запропонувати монети, якщо припустити, що ми не виявили крадіжки. Судячи з добору монет, діяли професіонали, і ми не вважаємо, що вони понесуть здобич до ломбарду, чи здадуть їх торговцям коштовними металами. Надто вже це ризиковано. Саме тому ми не поспішаємо оголошувати про крадіжку. Так, мабуть такий слід зробити, погодився Карадос. Чи є у містера Бріквіла прохання до мене особисто? Так, я Бребнер із відділу мистецтва Південної Азії. У нас тут страшний переполох. Ми тільки що дізналися, що хтось зумів пробратися до другої внутрішньої грецької зали та викрасти в міст кількох вітрин. Всі ломають голову, як йому це вдалося. Сер, якщо вам запропонують купити підозрілі грецькі монети, або ви щось почуєте про них, будь ласка, придивляйтесь. Я маю на увазі на випадок, якщо це наші монети. І якщо впізнаєте їх, відразу ж зв'яжіться з нами та із Скотленд'ярдом. Звісно, відповів сліпий. Скажіть містеру Бріквілові, що коли я нападу на слід, то дам знати. Передайте мої співчуття і скажіть, що я переживаю цю втрату як особисту. Мені здається, ми раніше не зустрічалися, містер Бревнер. Ні, сер, несміливо промовив голос, але я вважав би за честь. Можливо, завдяки цій скорботній обставині наше знайомство нарешті відбудеться. Ви дуже добрі. Обізвався Карадос. Я до ваших послуг маю зізнатися, що монети – моя слабкість. І я провів багато годин на з вашою чудовою колекцією. Ось чому ця справа стала для мене особистою. Усього доброго. Зникнення монет серйозно стурбувало Карадоса. Хоча він і втішав себе думкою, що зрештою мандрівникам судилося повернутися назад, до музею. Те, що за повернення скарбу можуть вимагати викуп у кілька тисяч фунтів, у ситуації, що склалася, йому здавалося найменшим злом. Він буквально здригався від жаху, уявляючи, як видобуток грабіжників під тиском обставин або просто через незнання вирушає прямо у плавильний котел. Від цієї нав'язливої думки у сліпого ентузіаста зовсім зник апетит. Він чекав на інспектора Бідла, який був стурбований розслідуванням своєї справи, але з голови ніяк не йшло те, що сказав йому Бребнер. Карадоса пригнічувала найменша ймовірність того, що монети можуть знищити. Тому він неуважно слухав Грейторига, який саме розмовляв з ним, коли зайшов Паркінсон. Вечеря закінчилася, але Карадос затримався довше, ніж звичайно. В повному мовчанні, покурюючи легку турецьку сигарету. «Якась леді бажає бачити вас, сер. Вона сказала, що її ім'я навряд чи вам знайоме, але її справа вас зацікавить, сер. Незвична форма повідомлення привернула увагу обох чоловіків. «Скажіть, Паркінсоне, адже ви з нею не знайомі, правда?» поцікавився господар. На секунду бездоганно вишколений Паркінсон здавалося втратив мову, а потім висловився у своїй найпишнішій манері. «З жалем мушу повідомити, що досі був позбавлений такої честі». «Дозвольте, краще я займуся нею, сер, сказав Гретаріг з легкою самовпевненістю. Це, мабуть, збирачка пожертвувань. Карадос усміхнувся і похитав головою. Потім повернувся до слуги. Я буду в кабінеті, Паркінсон. Через три хвилини приведіть її туди, а ви, гри, доріг, залишайтеся і викуріть ще одну цигарку. До того часу вона або вже піде, або справа зацікавить мене. Після трьох хвилин Паркінсон відчинив двері до кабінету. До вас, леді, сер, сказав він. Якби Карадос міг бачити, він побачив би молоду жінку, вдягнену вкрай просто, майже несмачно, з повними грудьми та тілом у тілесному розквіті. На ній була тонка вуаль, яка проте не могла приховати непривабливості її обличчя. Обличчя це було смагляве, а над верхньою губою темніла досить густа поросль, що відрізняла брюнеток південного типу, але гірше за все виглядала шкіра незнайомки, суцільно вкрита якимось огидним висипом. Увійшовши, вона окинула кімнату й господаря, побіжним, проте чіпким поглядом. «Прошу, мадам, сідайте. Ви хотіли бачити мене?» Миттєва усмішка майнула в куточках її рота і відразу зникла. І цієї миті обличчя від відвідувачки могло здатися не таким же й неприємним. Сівши, вона затримала погляд на заскленому ящику, що стояв на столі, і її очі яскраво блиснули. «Ви ж сеньор Карадос?» особисто – особисто, – спитала вона. Посміхнувшись, Карадос визнав правоту гості. Він трохи повернув голову, мабуть, щоб краще чути її незвичайний голос. Високий і різкий. Знаменитий колекціонер старожитностей? Я справді дещо колекціоную. Стримано визнав Карадос. Ви пробачте мені, сеньор, якщо я не дуже правильно кажу. Коли я жила в Неаполі, моя мати і я, ми тримали пансіон. У нас жили багато англійців та американців. Я набралася слів, але з того часу, як одружилася і оселилася в Калабрія, мою англійську я пропустила. Ні ні, не так. Правильно сказати, зовсім запустила. Ну що ви, все просто чудово. Впевнений, ми з вами чудово зрозуміємо одне одного. Леді кинула пронизливий погляд на Карадоса, але обличчя сліпого джентльмена зберігало поштивий вираз, і вона продовжила Мій чоловік на ім'я Ферая, Мікеле Ферай, Ми маємо виноградники та трохи власності. Біля Форенцану вона зробила паузу і оглянула кінчики своїх затянутих рукавичків пальців, перш ніж перейти до найголовнішого. Сеньор, випалила вона нарешті, закони в мою країну зовсім недобрі. Зважаючи на те, що я чую, сказав Карадос, ваша країна зовсім не виняток. І бідний працівник у Форенцана Джанні Верде на ім'я. Без запинки продовжувала свою промову відвідувачка. Він раз копає у виноградник «Мій чоловік» і стукає лопатою об перепону. «Ага!» – каже Джованні. «Що таке тут є?» І він опускається на коліна, щоб подивитись. І бачить глечик для олії, глечик з червона глина, сеньор, який користувалися давно, раніше. І він повний срібних монет. Джанні бідний, але мудрий. Хіба він повідомляє владі? Ні-ні, він розуміє, що там усі нечесні. Що знайшов, він несе до мого чоловіка, як знає його за дуже чесну людину. Мій чоловік теж вирішує швидко, довго думати не став. Джованні, він каже, тримай свій род на замок, це для твоєї користі. Джованні розуміє, адже він довіряє, мій чоловік. Він робить знак згоден, потім знов бере лопата і йде копати. Мій чоловік трохи розуміє ці речі, але не зовсім. Ми дивимося колекції в Месіні і Неаполі, і навіть Рим. Бачимо інші срібні монети, схожі. Ми дізнаємося, що вони дуже цінні. Вони є різні розміри, але більшість як одна ліра, а завтовшки як дві ліри. На один бік зображена велика голова язичницький бог, а на другий – о, але багато чого я не можу запам'ятовувати. Жестом повного розпач гостя зобразила безнадійну різноманітність варіантів. Колісниця, запряжена парою чи четвіркою мулів, припустив Карадос. Орел ще не сезається? Політ у вінку. Військові трофеї? Що-небудь із перерахованого підходить? «Сі-сі, Бене!» – вигукнула мадам Феррая. «Ви мене розумієте, я це відчуваю. Ми дуже обережні, бо нас можуть пограбувати з будь-якого боку». А закон несправедливий. Подумайте, заборонено навіть вивозити монети з країни. Але якщо ми спробуємо розпоряджатися ними вдома, то монети конфіскують, а нас покарають. Бо це вважається тесоро-тровато. Або, як ви скажете, скарбом, що належить державі. Саме ці монети, які трудолюбивий Джовані знаходив, які так давно клали в землю, де зараз виноградник у мого чоловіка. Отже, ви їх привезли до Англії? Сі, sí, сеньор, кажуть, ваша країна справедлива. Є багаті знатні люди, які можуть купити наші монети за високу ціну. Думаю, монети зараз знаходяться у вашому розпорядженні. Чи можете ви мені їх показати? Мій чоловік їх зберігає. Я вас туди проведу, але ви, як англійський джентльмен, спочатку дасте слово честі. Не зрадите нас і не розповісти про це іншим. Карадос передбачав такий поворот подій і вирішив погодитись. Йому ще треба було подумати, чи варто тримати слово дане людям, які ніби знайшли дорогоцінний скарб, адже вони могли виявитися тими самими шахраями, що пограбували британський музей. Але здоровий глуст вимагав негайно прийняти пропозицію і не чіплятися до умов висунутих мадам Феррая. Інакше все могло закінчитись плачевно. Якщо монети стали здобичою грабіжників, що здавалося безперечним. Скромний викуп був би найбезпечнішим способом повернути безцінні скарби. І в цьому випадку Карадос міг би виступити у ролі посередника. «Я згоден на ваші умови, мадам», – сказав він. «Цього достатньо. Тепер я веду вас у те місце. Але маєте йти сам. Мій чоловік божеволіє в цій країні, де не розуміє ані слова. Йому мариться, поліція нас оточують». Тільки но побачить двох чужинців біля дому. Він став просто страшний від страху. Уявіть, тримає казан із свинцем на вогні. І може замить кинуто туди скарб, якщо вирішить, що наближається загроза. Що ж, подумав Карадос, цілком природний запобіжний захід для простого виноградаря з Калабрії. Дуже добре. Вів далі він. Я піду з вами зовсім один. Але де це місце? Мадам Ферая парилася у стародавньому гаманці, який вона витягла із своєї рудої сумочки і витягла клаптик паперу. «Іноді люди не розуміють, як я вимовляю цю назву», – пояснила вона. Сете 132. Херінг «Ви дозволите?» – сказав Карадос, протягуючи руку. Він узяв папірець і кінчиками пальців торкнувся написаного. «Так. Ерон Борнс, Сім». Це ж на краю Херонсборн парку, чи не так? Він недбало поклав папірець на край столу і підвівся. Чим ви приїхали, мадам Фрея? Мадам стежила за діями Карадоса з прихованою усмішкою, яка проте не пролунала в її голосі. На автобусі спочатку один, потім інший. На кожен поворот питаю, і так без кінця. Зітхнула вона. Сьогодні ввечері я вже відпустив шофера. «Бо не збирався нікуди виїжджати, але зараз викличу таксі, і машина вже буде біля воріт, коли ми вийдемо». Швидко впоравшись із цією справою, Карадос зателефонував Гриторогу по домашньому телефону. «Я збираюся навідатись до Херензбірного парку», – пояснив він. «Ви мене, будь ласка, не чекайте, але якщо хтось прийде з візитом, передайте, що я поїхав не більше, ніж на годину». Паркінсон неспокійно кружляв холом, і з дивною для нього нав'язливістю він пропонував своєму господареві то одне, то інше, все, що карадосу було абсолютно непотрібне. Здавалося, на цього зазвичай стриманого і шанобливого чоловіка мадам Ферая справляла якесь химерне враження. Він не міг не поглядати на неї, хоча її неприваблива зовнішність зовсім не сприяла цьому. Вона постійно ловила його погляд, і щоразу Паркінсон винувато його відводив. Та як би дивно не поводився слуга, це не могло затримати Карадоса більше, як на кілька хвилин. "Хіба я не їду з вами, сер?" У цьому питанні пролунав недвозначний натяк на те, що буде набагато краще, якщо господар поїде не один. "Цього разу ні, Паркінсоне. Як скажете, сер. Можливо, ви залишите номер, за яким можна буде зателефонувати у разі потреби?" «Я віддав усі необхідні розпорядження містеру Грейторогу». Паркінсон, остаточно вичерпавши всі аргументи, відступив. Коли він йшов із Карадосом по під'їзній алеї, мадам Феррая глузливо хихотіла. «Ваш слуха, сеньор, здається боїться, що я можу вас з'їсти», сказала вона жартома. Карадос, який і сам розпізнав у мадам Ферраї, чарівну Ніну Брен, учасницю справи із сицилійською тетрадрахмою, Ще з першого її слова чудово розумів, чому Паркінсон утратив звичайну стриманість. Він належно оцінив її зухвалий жарт. Проте минуло ще півгодини, перш ніж Паркінсон збагнув те саме. Інспектор Бідл, який щойно прибув, саме розмовляв із Грейтерогом, коли до кімнати влетів камердинер у стані глибокого віччю, якого в нього ще ніколи не бачили. І не зронивши ані слова передмови, вигукнув. «Її вуха, сер!» Я впізнав її по вухах, а потім розповів, як залишившись на самоті, він змусив свою пам'ять працювати на повну потужність, і як підозри змінились спочатку впевненістю, а потім страхом. Тим часом об'єкт його занепокоєння разом із своєю супутницею сідали у таксі. «Херонс Борн Плейс, 7», – сказав шоферові Карадос. «Ні-ні», – втрутилася дама, наче прийнявши якісь рішення. Хай він зупиниться на початок вулиці, іти недалеко. Раптом мій чоловік зніяковіє. Темно. Він думатиме, що ця поліція прийшла його заарештувати. Краще не треба. Бекетж Роуд на перетині з Херенсборн Плейс. Назвав Карадос нову адресу. Серед обізнаних людей Херенсборн Плейс мала репутацію самого занедбалого куточку в радіусі чотирьох миль. Чи варто пояснювати, що це був глухий кут? Однією стороною вулиця межувала з Геронсборн парком, проте він нізвідки не проглядався – по обидва боки, то по одинці, то парами. Вишикувалися непримітні будиночки, зате таких великих тісних садів, як тут, не траплялося в окрузі. Агенти з продажу нерухомості розхвалювали їх чарівну самородність або наявність сучасних зручностей.